baino pixka bat berandusiaago baino bagatoz azken. Bagatoz Igandekoak larun batean egin da.din zen handixi. Gaur hitzaren bidez. Hola, jarraituko dugu. Pilotan. Koldo zubeldiarekin dagoeneko 21a jokatua ginen, baina gu gustora ginenez hogeita garren tantorako konbita luzatu genion. Ciertate, hita nigarandem Eta koldok gure sakeari Erantzun Kaixo eta hongi etorri Itakara Itzaren ahots Jose eta kaitz Goikoetxea teklatxen maian Ele dar Durren Gaur, koldo zu zubeldia eta bere barne mundu poetikoa. Hortizetan mendizi ingiatiri, Osteetan begi istatizitie, Irgilirekin terraza untari, Osteetan begi istatizitie, ja yeah. Baina gaur atzo bezala argazi kamera ere lepoti zinziiletakargu Eta klik egiteko gertu jose ohiko etxe. Iizartu jose? Egun bai? zer dakar zu gaur, lepotik Bueno, bihar estebete bat eh, atzera eginda hortxe e, abenduan emezortzian hor e, ginen horrekoan e, e, labealdin aldin barruan sartutazegoen idudia ekarri gendu eta dagoeneko, bueno, labetik ateretakoa da eta bai, e, behasengo pergolatan, horre higurazokaren e, antolaketaren barruan, bazan ekimen bat eta ekiman horren e, argazkia atera eta ja da, Natorrez. E, bertan 18 e, hizkuntza desberdin gaur egun oberrainen itegiten direnak. Eh, jarri genitu tartean nola ez, eh, euskera presentzia hondiarekin eta aurrezaz gain, ba bono, ba all of urdua, urdua, eh, frantsesan, e, galegoa, katalana, portuguesa eta, bueno, arabiera eta barreta barrez, horrela 18 eta 18 hizkuntza hoiek agerian jartzeko 28 e, eragile ez. Benetan e, irudia oso ederra, emozioz eta sentimentuz e, borborka bete-betea, eta esan beharra dago ba bueno, bertaratu direnak eh obertatu zirenak nahi tokatu hitza izan pizka bajostungintzan lana desenta egitea eta benetan e, bueno, plantamentuari eta eskintzari jendeek oso erres eta ez hori bakarrik ez gainera eskerrek emanez ekin ekin e, bueno kontatzeatik an e, bai, no, esaten zuen apale indiar e, E, mutil bat degu bea bere semeala bakin eh inguratu mikrofoetara, oso irudi ederra e, eta beak esaten zigun bueno hizkuntzak naiz eta ez azagutu eh biotzetik eta biotzeekin hitz egiten degunean denok oso ondo ulertzen gera ez niño espainyo coloretxuago beraz ateratako argazkia Bai eta ez da lehenengo hau lehengoa izanda eh literaturan bidetikan eh halako ekimenen proiektu bat e, e, gauzatzen dana baino berandu baino lehen eh jarraipena emango emango zaio bai. Nikuztuz ber ber berrizkoa direla gure inguruko zoruak eta bueno, poliki poliki elkarbizitzari dagokionez, ba eh aberasten e, joteko, ez? Anzi, si sei Eta oker ezpanago gaurkoitza txistuaren atzetik dakarkizu. Hori da, bat dugu Txakurra derra, arte txakurra, eta e, bai, gure eskuartean izan denun irakurtzen izan denun liburua, ba Juan Luis Tabalaren Txistu eta biok eta Txistuz e, Txakurraz eta Txakurraren e, joanetorriaz e, baliatzen da Juan Luis Tabala idazlea. E, bueno, ba, barne gogoetan eta sartzeko, ez? E, izan euskera gaia, kultura, izan migrazio gaia, e, sentimentuak, bihotzaren bulkadak, e, benetan e, liburu oso oso, oso, oso interesantea, e, 2008an bostean, ez, e, iruniria irabazitakoa, eta eta merezi du bai merezi du e, Joan Luichekin batera e, aurrunartzen eta eta gogoetan tan, e, sartzen, ez? Txalo beraz, Juan Luichi, Chisturi eta Bihoi. E da bertatik ateratako hitza araldi. E askotan aipatzen du animaliek sezu bulkada duten aldia aldi deitzen zaio haraldi eta bueno, haraldiarekin lotuta eta txistukin ari gera ba, ari gera da, ba, bueno, ba, txakurraren kasuan ba, altan dagoen aldia izango da behien kasuan e, susa dagoenen ardiaren kasuan arkara, arke edo arreske e, katuaren kasuan susper e, Behorra hiel ta zerrie irausi besteak bestez. Bekietan. Ederrada, abere animalia bakoitzak bere arraldiari izen emateko izen berezi bat izatea. Ma, ba, hiru euskerraren kasuarenaintzat, halaxe da eta benetan ederra eta esango nuke aberatsari bai, ez. Eta gugeu, zeloan bai gure zeloan. <laughs> Gaurko argazki koloretsua beraz Arraldiari Esker gasko joxe Ez horregatik atuzea Hortzi mugak zuta Gure begie zeruta Gaur poesiak, poesiak ariiko du gaur hortzimga zutan hamildegi hartza. Amilegira inojetxi eta zubiak eraikiko ditugu. ikiko ditugu. Gauea, Gu gauean ez dugu izarrik bilatzen, izarrak parezpare ditugunean. Amilegira Zergaldu genuen Ira bazinai duenak ez du galdetzen zer galdu zuen Malko ezker, Guk ez dugu negarri egiten baina itxasoa maite dugu gara. Eta gaur lemazain askotan bezala Koldo Zubeldia hartuko dugu. Itxasoak arela dio kantuak, Koldo. Zer gehiago garagu? Zer gehiago zarazu. Izakia persona bat pentsatzen duena eh, gizatasuna dagoen lekuan ibiri deikela eta gizatasunaren aurka zer gutxi daikela eta bizi pozaduena goizero jekitzeko posibatu gidazteko eta aldan umideena, eta aldan e, gizatiar e, ona iziaterena Naturari lotutako poeta da Koldo? Nik uste baietz e, Zaldibian bizin nahi Zaldibia e, mendi inguratu e, mendi ez inguratu dago erreka dago eta goizia lainoak eta beste batutan oskorri. Natur elementuek zeleku dute zure izan adjetibo eta aditzetan? Gabantitxue e, zeren paisaje naturala eta zauragea dugu zaldibitarrok eta hizkuntza euskera eta horrek asetuta eta bertako irudi e, gizaki Baserritar, erritar da hizkuntza bate bat eginda. Pilota partidak normalean koldo, higitabira jokatzen dira. Zuk txikitan, pilotan, partidak jokatzen zenitunean zenbat antotara jokatzen zenituen. Hamase urte bitartan, hamase ira. Eta... E, urte sasoia arretan oso ondo ebitzen pelotan Eta nik uste jo, jokai zanban ditu Begon partidu Egon da baro eta maz segurera zikon ditu Eta fueraketan egibitzekin gen Zin fueratu, kanporatu Eta e, Kalai de atera naiz Egoneko laro egetan Fueraketan galduala kalera Bai, eta gehienetan e, Koldo ebitzen zen frontogian Atzekaldean bost skuadroan pelotak eutxi, eutxi, eutxi, irabazi, irabazi, irabazi, eta virtualiadean e, txapeldu naskotan. Eta gero, amazik dutetik ba esan e, gehi duintzi tantoak. Niak horretzen naiz, juenileetan e, jokatzeko nitzela erri harteko txapelketa, eta eskuko minea garrizitzea idarako ez nula jokatu, baina orduan duan, e, txapelketa horretan, partidak e, juenilegenak izaten ziren tantotara. Itakako frontoian hogeita bitanto eginak zinen, gaur hogeita irugarrena? Ni presnago gaur hogeita irugarren aldiz e, saioa osatzeko, hogeita irupo esikade ditut, e, bertalatik e, azkeen bilabetetan eginak, eta emezortzi berria dira eta lau zarrak. Garaia hitan, koldo, pelotan jokatzen zenutenean, berdinduta duta hogeita batera iritsi ezkero, hogeita irura luzatzen zenituzten partidak? Bueno, bai, egiesan e, e, berri hobia ikenean nuen e, partida askoetan eta bazien partiduak e, zaldiriko tokiara efrontoian hiru ordui dauten zutenak da, eta benetan gorra zan, historiori, rekreotan, e, atxeen aldietan, aratxaldeko e, denbola libretan frontoien alitzea eskerakori ongi ikasi hemen pelota ematen eta parti batzu irabazten ere bai. Lehen eutsi eutsi eta euutsi esan duzu koldok sekula galtzeari beldurrik izan dio? Bueno, e, bai noski porcentei batean baina hainbesteko biturik zatik azkeni parte hartzen duena eta umetabilenak galtzeko asko izz iheztu izaten izatekotan ere irabazteko. kriña edo edo balioa. Une honetan zer galtzeak emangoli zuke, mini geien? Ba, noski dada malan azken urteetako e, bizitza neiko bitudean e, oñari e, baloreak baloreak ere bidura emangoliake, beste beste hizkuntza bat, beste hizkuntza arroz batean aritzea ere bai, baina hongi ikasia daukat Euskara izan behar duela nere hameik ezkuntza, lan txendu idazten dut dana, eta uneko laro berian itxegiten dut Beraz, integratuta sentitzen naiz, eta balio galtzeri eman gero nioke importanzi ertaina baina hondi guak, eusten diatu. Eta bereziki zer da irabazi nahi duzuna? Irabazi dena iduana da, ba, beharra da nola urte askotan isi gean egona eta hena izan ezagut eman, Ba e, prestigio txobat idazle izatearena eta poesiak e, norbaitek esatea e, gaizki jazten ditu dala e, o, zentzuri gabe jazten ditu dala jakitea minemak olidake edo galtzea ditzeke ondo indakoa eta normal indakoa dana onzat ematen dut eta balio etxia bezala. Guri, negua, orentxe, urpilduza eguk, gozduzuk, negua nola bizi duzu? Urte arau kutxuna duzu negua? Bueno, bakare bizi nahiz, hori joztu esan nahi ere ez dutanik e, e, jainkosa amorosa bat, ez da nuen e, barioetan sartzen daba e, amodio pixka, maitasun pixka, izate garbi bat, e, anima zuri diodanean batzutan esaten dut, anima garbi bat, eskutsatua... E, gizatazunaren horkako e, beste subalio batzuekin eta neko garri bitzea, eta ba berean sustatzea bizi modu bat ba e, integrazio soziala deitzen dute batzuk e, gubizidugun egoera e, motela da e, egoera sozio ekonomiko motela da horrek gizatazunaren baituta arazo ditu ditugu, baina esti egia la bisikoa lasoa konpuntula iske asko soyatu ezkeo bizitza oraindik ere duinago bat ematen eta maila ertaina baino hartu goko gausetan e, sorosle eta baliotziak Gabonak koldozuk nola bizu dituzu ba ama itzen arte amarekin berarekin bizi izango itzen E, Lagoitik e, 2004 arte itzan arte gajoa eta gero obra bat ingen etxean eta arreba eta bere mutu diako hien jarrizien bizitzaten dani bakarrik editu nintzen eta esan gaonak ere bakarrakari batzatzen ditu Ospakizun berezirik e, egiten duzu? Ospakizun garantzitsuna e, mandezak edana da Herrian, lagun egin ditz egitea Errian lagun batzu dituk nire adinekoak edo sartzegoak, beste datu gaztexiegoak, mundu gozu egin iztzea, kontaktua ezgartzea eta ni deitzen dutenetan lan hortan seitzea. Eh hau da e, mintzakideak e, biatu izan dituz beti telefonotu ikaritzeko launak, gehiena gidasgiatiena, geuskera zaitzen dienak eta gainetiko eh baten e, kuadrilan ibiltako jendea eta harremanak ez galtzea beintzat. Eh noa iba de gabe E, bazkatzeko garaiean bakarrik, baino konetatuta interneten eta bizitza virtualean neko edo ongi eta tiki tikitako tiki gabonaiek nola horretzen dituzu gabone eskean eta ateratzen zineten baino noski. gabone eskean bakarrik, ez zainiko las bezperan baino, uh -huh. e, bueno, kvadrilla bat bitzeginen, kantabatu ikastenean dituen memoriz kantatzeko eta zaku batekin usteet bitzen gara atezate baserriz baserri kuadriatan. Gero hiria e, beste erabate egin zan e, zaldi bian eskean ateratzen dira ikastorako irakasdeak, gurasoak eta umeak eta gero ba, nistian batzordeak edo e, euskal preso politikoen e, batzordekoek e, itin dute beste e, kantaldi bat e, baina dana e, antzeko buru du, batuta launtzea bestetan E, Euskal horia bizi ditugun arazo eta tikateratzeko borokatu ez da hartu behar da, ez tallo hartu behar eta konpromiso bizia eta zehatza hartuta. Olentzero eta errekeri kristen zen zuen etxera. Ez,gurarazo izaten zien osagaiak ekartzen zizki dutenak agia da Europazka kamixetak, antuntzi joak atzerrik eta bota eder batzuk izateko ere urte pasatu ziren ni beti bilina izmendian baina nirengo urtetan ez nuen izan bota honak erosteko, izaten nire un bota apalak eta erdieta gehiago lanean aritzeko eta oso lokastuak ez baziren mendian ibitzeko tartetxoa tartuta <tutu> Atalkia iturtzen dut korrilloak doa zela zeru sapaietik korriente us batek bultzaturik bere hautsatereaz otsaren seinale atalkia ipatzen dut goizeko laurak jor dizkik eta atalkia ipatzen dut 5 hilabete tan idazteko antzegono izera bora gutxian hogei poema berri egin dituala, tabendua gertatzerako, boste ondairurogei euro zor dittuaak oraininduko dituala eta berre onal poema idatziak izango dituala. Ekinaren ekinez, eginaren eginez. Gogoratzen dut, orain baino eraago nintzela idazten hasi nintzenean. Ez ez nuen, En nuean izate garriba neukan, zede urdinaren esapagian. Orain argia dut asko, baina kezkak ere bai. Valida 34 urte hasi nintzela idazten. Ta ideia apokrifo arnitu poesiak poesia kalegia noretzako zentsoa zutenak. Orain kezka ditut ta biotsa ona, oraintzeko dena. Ez dut argitaratu libururik idur teluzetan, baina egan adizkaria ari zait poesia garritaratzen, da guztola sentitzen eiz, besteri beste. Habaniko dun mulata, gauariaize egiten, musiken aiden agiek, odola erretzen zuten. Bai jo ginen bizigera Horain kezkak ditut, eta bihotza honak, holdo, halalda Bai ez, kezkak ge, gehiago itiarekin eta gehiago jakitiarekin Horten dezunen, e, maila handi bat e, zure lanean, jardun bidean eta ikasketatan konturatzentzea zea Ingulatu agar daudela, beste gizartu, beste gizarte E, mota batean e, ez dagoela laseita sunik ez dagoela pakedik ta orduan horrek eskatut zitzaitu e, logikoa dalako kezkatzea dagoen egoera sozioekonomiko politiko kulturalak eta bestenik gabe ba kezka ertaina baina ondixu ga e, e, mezua mesua idautzailea izatearekin eta aldatzearekin gizarte hau eta oraindi definisten dut gizatasun pizkarpaudala Urte zarra badoak, badoakigu, eta garaia huetan balorazioen garaia izaten da. Zure urte zarra nola joan da? Nola baloratuko zenuke? Bueno, neko poliki, bainan e, referentzia inda, oain dela gutxi, e, idatzteko poeski batean, ba, e, etekina izan da, nire lanaren azazpi urten diurua geritea, gastuare bai, eta etekina izan da moral eta intelektuara. Ez da izan ekonomikoa. Zorre sortu ditu alatzu ekonomikoa importantea zirenak, oindara de moral dibate arte, oain gutxigo dienak eta e, e, e, garantzi ertaina dutenak. Baino e, atera nahiz praktikogi, nere e, malefiko tasunetik, e, tamalezko mundu hortatik Egoain ez dute eskatzen Eta e, horraindu dut praktiko gitana Arreba diesker Eta Arrebari horraintzen egin etzaio Idean berreun euro Eta biziba nahiz bestegoi urte Tena horraindu da jongo nahiz mundu bares, Un borratxu me dezia En las cenizas del frakaso Zarrabadoa eta berria badator, Nola begitantzen zaizu? Urte berria, nola datorkizu? Normala izango da Berriro goiz jeki beharra Etxeko lanakin beharra Esterra didatzi beharra Aurte enlaua diz eh, Partekatu du elkarrekin programa hau Berriro etorriko naiz Noski, zeren egiesan eh, Beste eh, Zentzu ba baikorra gorik ez dago Zueke eh, Ematen aizteate eh, E, oi hartzuna nela nari e, zazpi orten oitea iru saio inditu gu gaurai gara oitea iru gara nahiten eta zentua eman ezbizkat eta barra razio ba ona negua gara da idazteko kokodo ba ez oberen azeren ez dakit akoratzen zean xai horlete e, poeta ra, duela justu sei urte eta enbatzuk itzan eta azkeneko liburua iatzi zuen eta jarri izena esku izuztuak esan nahi dut zartzaronan edo zarragoa garenean lehen baino reflejo gutxiago dauzkagu, ez jakinduria gutxiago eta arrastu aberoa da zuzenago ematen aligara baina kostatuta ez da berdin amazazpi urtelekin e, bizikretaz eta Eundaroik kilometro itea, deiru goioteregin nin tarama lan bizimo du era matea. Ezte neketxu eda. Oso aiz, ez da. Oso goiz egiten naiz, ez daukat ama ematen zidan entega plateroi, eundero etean jarrita, ta talanimo datzen det. Sentidu e, neketxu hortan eta hoxia. Garai batean oraintze esan duzu bezala biskorrago biltzen zinen pelotan ere bikaina eusten zenion pelotari Mendira ere maizago joaten zinen, baina mendian inoiz galdutako ere bazara. Bai, hori esan izu sartzeko kontuetan eta hori dut gau rekomendatzeko. Duela, datorren urtean, e, ibertzean, oita batean, sanbizinte gunean, galdut hori nitzen mendian. E, lagun baten ikunitzen, eta e, guardatzen utziren nuen kotxea, tegabatzaino iritsi ginen. Igaratzei ira, iritsi eta beak bere beharrak itiakuntzen eta nizore txarrez abitu initzen Igaratzatik e, guardatzea dela Eta beak behar du gotorezan iratzetik ez nindu ezoz eta orduan galduta ebiti nintzesei ordu terdi haik eta Ekao Eko Amabik elorden gutxitan e, senaleak eman da zeuden e, e, e, sorosten erakundei eta e, politzi foralak eta gauratzi bidek aterazien ere bidea eta gau eko amabik da gutxitan aurkitu nintzen, basoaten, pagoaten azpian, ostotartean erdi lokartuta, baina argiak ikusin nituen eta esan ben, hau denerea, sikira, gaur bizirik ateraneo. eta e, ateran nintzen bideaino, galduta bilin nintzen sei ordu eta eskerrak e, oraindik... E, Soarte auna dudane bizirik hautegu zeren bestela akaso la gertatugun nintzen.tzen hemen Iza zemen bizitza Iza zemen bizitza. Ez ninduen susaiatu esan duzu Suaiiaatu lagundu zeren be... E bidetik eh edubarenio itzulketari irabatzatik eh guadxeraitzutzeari ba hobeto e, ez zuen zuenez autzoma negodatzen za mihia espaldi itzuldi hori ingar edoen irabatzatik eh guardan eh eta berak e, etziorako garai berean eldu itzul itzulketari ba, itzulbideari, nik aldo nintzen eta oso gehizkiri nintzen azaltzeko horretan. Baina, bueno, hori ba, dizentua getzirenean gehizkiongo, eta azaldu nintzen, nomabihila horregutxitan, e, gorda etxean, eta galdetu zidaten e, nian nintzen e, kalduktako mendizalea, alako simetan da baiet. Bizi neola, eta lehen da amari, beste la... E, Arazoak izan goziena, pentsatuta initzela edo uh -huh. gaizkia aurkituko lindutenik. Gerostik izan zara? Leku haietan? Bai, e, guad, e, igarazan berri do behin obiatiz izan naiz. Eta, obetako, obetako, ohandi pixkati bitzen Bostila betego nahi zidatzi gabe antzu. Hamaika urtetan egin nahi ditut perreundal alohi eta poesi berri. Moitatuaz harri, baserri eta herri. Ta denbora gutxian, hortara iristeko, idatzi nahi dituzke goi poesi berri. Leadokatuaz estofa batean harri, beste batean baserri, eta beste batean erri. Emanaz, hauekiko maitasunaren berri. Oh, Euskal Herri, Arrizko Herri, maitatua oso eta inaurri. Desio izkutuen leku bat naiz, gorde leku naiz. Beheratzi urtetan, apenas, loa egindu dan. Ez naiz, alere gaizki, eta erreka koloratzen zait hitza,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 Bila betetan jaso koduduan guztia. Milata egun eman behar koduduan guztia nahi ta nahi ez. Berditzen aizenean, hobeto helikatuko dut gorputza, behararen beharrez. Maitatzea eskatuko dit bihotzak, da hobea nere izkuntzak. Kanijat balira... Gaua etorri arate Diberditzen dira Ikuspira kalduta Asperna izenean Gohoa ibintzen dut etorri... Xavier Lete haipatu duzulen, Koldo bai. Zinzuk dira zure poeta idazle referenteak? Ba, Euskalduna betikoak E... Jator, e, idazten zutenak, Batxabierlete, Bestea Gabriela Resti, e, Poeta Berriagoak, Ia postmodernoak deitzen dienak, Izagirre, Mikel Arregi, eta Jomari Digoien, oide, e, lehen ereduak gukizan ditugun referenteak, duela ia, bero iotea idazten, da euskaraz irakurtzen, Nik uste nik hartutako referentziak onat girela. Ta e, prototipoa ez dakit bat hartu edo batzuk hartu, baina hoi ezien lehen poetak irakorunituenak, eta horrein berri guztiak hau zabera iten dut. E, e, Integratuan nagoenetik sari ontara zuekin e, elkaritzketak atxarkartekin eta idazdelen sartu sartunitzenetik hartzen dut urtero aldizkaria hegat eta oin da bi urte arte beste la batizkari ere hartzen dituen, Maiatz, eta ba, poeta hoitzen e, bertsok eta bataz ere betikoak. Ta betikoak e, e, lehen poeta euskalduna omentzan, e, argitaratu zitena zortzien poema edo bertso e, Felipe Areesbeitia osan dira. E, diputazio Bizkaiko Diputazioaren laguntzarekin bildu zituzten indeako poesia guztiak, eta zortxileon idatzi omentziz, omentzituen, eta zortxileon agitaratu omentzion bizkeiko diputazioak. Arri, herri, baserri, txineurri, herrimari eta oskidetasunari garrantzi berezi ematen diozu. Zer ematen die herrimak eta oskidetasunak zure poemei? Ba, horreik dituten, baloreak. Danok, eh, jaiogea geha, famili batean. E, familiori erri batean dago erri horrek hizkuntza badu eta eraikin batzuk etxea, baserria edo jauregi bat izan lehke edo txagola bat, edo etxola bat edo denaela eta hori diozun e, amodioa maitasuna eta e, errikidea izatearen adorea euskalduna izatearen adorea eta diozun maitasuna erriari, basariari, eta arria, zentzu simbolikoan, ez da bakarrik arria fizikogi, zentzu simbolikoa da, danok dugun arria, ni dudan arria, zuduzun arria, eta euskal arriak inoiz inepenitea izan nahi badu, eta justuagoa, eta justitia soziala izango bada, gudauka un arria, egun deolana itearena, formatzearena eta borokatzearena. Uste duzu arri hoiek, Altsatzeko kai izango garela. Gizatasuna balima dugu eta ondo antolatu ezkeo bai. Urte asko dara matzat ortsiari begira. Ilargi betea eta iparro batza. izarrak banan-bana. Beti dago bat argi gehiago maten duena. Dena dira gauilunaren ordaina. Goizeko guzki, gaueko erantxi, goizean oskarri, gaueko argi. Abegi gozo, zaitugu ama oskalerri. Goizero egiten didazu irri. Tani gogo honez ematen dut horren berri. Arrizko basari, zarelako, Erabat inaurri. Askatzen naizenean, orain daukadan arazotik, hase beharko dut gorputza. Maita bihotzez bihotza, da hitzemaria bihurtu izkuntza. Rainoak beltzak izan ditugu aspaldi, eurik asana asko, ilunbira goizantzean. Ekabia zegusentiak, gaui unaren ordaina, Alhanya Dani Pérez David Zule, casa, Mine, Urriaren 22an poema berriak idazten hasnintzen ekaitz Alhaxe esandida zu lenago bai. Zer dute ezar eta zer dute berri koldoren poema berriek Bueno un mod berrizenez josiak eta Dauskaun arazoen jarduesbideak ekartzen digute poza izberriak ere bai nauzki unero ez ditu bizbe disea irakurtzen idazten ta pizkana pizkana zocen einer lana egiten ikasitako gauzak irakurtako esaldiak e, liburuetan e, periodikoetan interneten dabar ta pixkana, pizkana e, ichtesten dituzun E, letrauek e, itzen bidez eta esaldien bidez e, iten dien lanak, sorkuntza lanak eta besterik ez. Orain arte esan ez duzun zer esatea gustatuko litzaizuke? Olerki berrietan? Ba duela bergoi orte e, lau emakume jator eta garbien maital izan itzela adibidez gauza bat. Ta gero, aztu zitzaidala urte askotan maitalekin jotea, eta gauza bat uzentitu nituela, eta hortik ere badirudi libro izela, hobeto nagoen zentzuan, lanen normalaine izela, eta zentzuak ba betetzen nahitzen izkidala. Zure olerki batean orain irakurri duzu, hobeto e, elikatuko zaila laster, eta bihotzak ere maitatzeko eskatuko dizula. Bai, e, sentu, sentu, sentu berean esan e, gaizki gote ekonomikogi esan nahi du, gaizki jatea. Mm -hmm. La, arazo, dietatik libro edo aske sentitzen nahitzen hobeto, ja, elikatu berko dudala gorputza, hobeto jan behar duan zentzuan, maitatzearen, ez maitatzearen penatan nagoela, zeren neska maite bat, maite, maite bat, dut Carmen eta e, maita bai, baino e, telefonotik itxegiteko, ezkertutik, eta mundu virtualean ireazita gaudetan ok, milaga puntu, baino erralitatean ez tagit, urutik gozagaren bizi, e, da auto batzu baino. Azkena, zeinak nitzekin duzu telefonoz? Ba, gaur, gabrilekin. Eta gero erabaki dut itzartzea, zetik ezta serioa ba, problemoat, euskeraz, grabatzea etorri, seure eratian, eta pampiak erik esaten nahitzea telefonotio, haik <laughs> eta bukatu arte. Eta zede esan diozu eba, elkarri? Bueno, ba, justu, ba, dere azedit, bie edo hiloa diz, kontentu dagoela, zazpigarren biburre inprendan duelako, egun da laroita magos, poema ditu idatziak, poesi liburu berri horretarako, maitasunaren indarra izango bizena, eta aspalditik idatzi takoak omen batzuk eta beste batzuk berriak. Taukari importanziagatik, <coughs> nasentitzen dugalako, eh, azkenan diotan asko zobeto, estabilizatua bere paranuigetatik, eta pixka bat esendogo eta eh, normalago. Esan dezakegu Gabrielen sendagaia idaztea dela, ez da? Bai, senda gaia e, hori bakarrik ez. Gero esan behar da, Gabriel poeta oso hona dala, sentibera utxe apaina, paranuia gehiagir dituela, jendeak esaten dituen gauzekin. Eta behar bada, e, horregatik, e, medikamentu gehiago hartzen du, eta zikiatiko tan egona da, baina, e... Arregatik berdin betxatzen dute, zenduzte, gaizki ino indionik, da poesiak, gaizki barreratu eratu itzakegunik. Poesiak ondo iten ditu, eta laizter, e, imprentan dagoenetik e, e, liburu hori eundan aloitamos poesioiek, e, amarren ez dira pasako, liburu aurkesteako, eta aritan Ba, behonda, jolan, gabrieli, gukustora, irakuriko ditugu bere poemaketa. Eera honetan aurkitzen naiz malenkoiatsu. Pentsatuta herrian dagoen baso zelai ostotsu. Idatzi ditut dagoeneko berre da laurogeita poema edo bertsu, Bidean, bideide eta bidetxu. Herria eta herria aurkitzen zaituuztet haidetsu. Lagun ditut herritarrak lagun dut joseelamun, Bizki, Xavier, Tarekaldeko ramuntxu, bidean bidetsu. Gorputza sendoa dut, ona bihotza. Herria eta izkuntza ez dut, nahi ikusi dotza. Nere itzekin, nere odolarekin, eta nere markoekin, herri honi eta izkuntza honi, egin nahi diot bultza. iriste teote zaion sendotza. Horrela Malkoz beteta kopeta, sentitu nahi dut garbia poeta, bentzez jantzita, hemen txena horretak. Maitasunak ez da lehia batean larua gotzea. Ni emezortzi urteetan lauadiz bakarri jodu larua. Ez naiz maitasun horren eskale. Besteak maite ditut. Besteak errespetatzeko egiten du lan. Maitasuna poesia bezala ez taleia. Poetok ez gara munduko onenak. Baina bizitza energiata gehiago sufritzen dara matzagu. Beste askok indolentea dirilako. Beste askok ez dutelako ulartzen poetaren bihotza. Presoeren, presoen egoerak udatzen di bihotza. Sikiat izatuen egoerak... Latz biguntzen ditu Euskal Herria alde idakoek koro hastitzen ditu Gorputza humiladut eta una bihotza lan tresne izkuntza eta euskera ez nahi idotza. kundua, beratua, kolpatua, nola dago, koldoren bihotza? Beratua, e, urungo poema eta nuixi dut, e, e, ez kontatu fiziko goi hau izan, e, izana nire handegaiarekin, nire e, familiarekin, zeren ez diot e, post-bilurrik baitatzeari, baino bakarrik hona naiz e, isolatua bezala, Ez diofagoregi dik eskatuna inorri, aldi berean behar dut, baina hortxe, ekidiztenzia hortan e, e, gizakon kumpu iztenzia dagoen lekuan e, da nire murmunia, nire muinak eta nire e, moral intelektuala eta zorkuntzalanak. Maia hortan Eta ez du guetar beretzirik beste engendik komparatu ezkeo, baina hort dara diferentziak mundu idealizta baten sinistu edo mundu materializta batean pertenezitu. Hor dara, borrokak, sozioekolomian, sozio eta gauzoi eta e, e, ustiak eta dagoelako eta lortu nahi duguna batzutan lortzen ez dugulako osesioak, zikosia, depresioa eta bar, baino azkeran diontan hoeto, sendatuak eta horrekatuago. Maitasuna ez da lehia zenioen, eta zure olerkitik ondorio ondorioztatu izan dudanez, ez zara hain lehiak horra. Baina poeta poetak ez aldu bere buruarekin lehiatu behar, alik eta hitzik egokienak papereratzeko. Zentzu hogerenean oski lehiatu behar du. Eta bestra logo, gile geditiko bineatekeko beharrean, eta sinistuko menduke jaintzoa garela, edo, edo estatu... E, jabe aginela, o, ez da izergela, liderrak e, kistonga uzapitiatan ez, ez e, guk ez tehu hola jokatzen. Leia esan egin, leia leia, leia da e, kirole legez betetzea e, baldintza guztiak e, ezen txufatu bat izatea, eta ez e, ba, e, konfiatzea Baorege arkikoetan da existitzen existentzialismaren aurkako kolpetan. Izan alzara inoiz etorkizuna iragartzen duten sorginen batekin. Ez? Akoratzen aiz, neskabateri gateratzen hitzenean donostian, nirean urte bat, pare baten kontsiru logo izan zan donostikoan, dene nubat. Eta urakuten zala eta zalea zala, esan zideela bain, jungote gine, baina azkenean ez seriotzat hartu, gauza ez bakarik horie, eh? beste midagauza bitatu izan aiz, ez dira garantzik eman nahi ez tekite, eh, esorgimatek esaten duen ari edo petrekilo ari, bado sarma noski duela, Baina, e, gehi hau zientzian eta pazientzian xibisten dut. Destinua patua idatzita dagoela uste duzu? Nerea ez, eta jende askorena ez. E, bueno, bon, patua euneko beroita marrean, ba, E, bete da, gaizki onako urteak eta proposituak bete gabe eta e, non bate kaixatzen eta gaizki, baino gerohin e, dagun batek e, granan bizidan poeta haun batek Pedro Martin eta jotaari jaunak esan zi. Ez da audela gaixotasunak ehun urte irauten dutenik. Buelta ematen zaio, Lurra bezera, gendi okitzea bezera, lurra gendi balima dago, ez dago sortzerik eta lantzerik, baina lurra txurtu ezkeo, eunero joratu ezkeo, eta eunero inezkeo zerbait, ematen du, burua gauzadera. Urte batzunan gaizki bai, beti dago irauten duen gauzik ez dago. Eustan basa ditarrak dadutan pobreza baina undiagoa askoren grandeza Madrildik etorri den korte ingelesa, bertan Egorista ez naiz, aderantziz sufrikorra. Erabili izan utaizkora eta etxura, lantzeko lurra. Egor malutak erortzen ari ira mendiotzetan. Kurriloak iragantziren joazen astean gure telatu gainetik. Otsaren senale eta otsa ekarriaz. Herri zerri, hoi nere bihotza txekabea, buru oskorri, idatzia zamar poema berri, Arrizarri egiten ari garen herri denon konsolagari Hirgorriak izan dittonak beti oraintzen zordu dana. Ta eskenik orrainindu ez dieten joa zor duut Talata guztiz ere ardobarari berrehun euro eri naiz oraintzen niero atxekabbez beteik besteri beste Ez du sekulan etxean egindako lanak ortu da idaztegatik jonaik ez dauga Utopia hutsa zen, gu nahi genuena duela bero hori urte. Baina borokatu hindugu, ta zerrai lortu dugu. Ta lortuko duguna persona konsientzia dunak, haundia izango da. langileen ustiagetarik ez izatea, euskalaria independente izatea, ta gizalkia aska izatea. ak eta txinaurrriak agertzen dira zure auurkietan koldo. Bai, nola bai poetikoa direelako, e, zerbait disla dira, kurilo betik irgaten dira hotzatenborahau dato zenean. Igarlea era batekoa ez naiz. profeta, profeta baritzege izatea eta poeta ere bai. Taurduan poetak e, e, aun harttzen du e, denbora luzez, Eta gauean jakitzen naizen garaia nolako poliloak gibitzen entzun entzunetzen ditut. Eta zei iragartzen duten, zeitu inkonturatzen naizen. Poliloak dira, otzaren seinale. Txin aurriak ere maite dituzu? Tangitia edibilako, ez dutelako, ez dutelako lokartzen, lan egin behar orduetan, eta dan opetzela, ba, e, lan egin behar. Zorion txizateko ze behar dakondo. Osasuna eta disfrutatzeko kemena. Disfrutatzez, duzane bakarrik jihita gaja eta festa eukitzea egunero. Esan nahi du, e, bosentzuak izatea dimena regulatua eta e, bizibaldintzak betetzeko lain e, diru Lan, edo osasun, gauzak alderatu konituzke, lana osasuna eta dilua. Zuzze distantziatar zaude, zorionetik? Ba, e, naiz eta gaizko, gaizki dara matzadan urte asko esan, e, pozara izan dut. E, ez inoritzearena, ez a, harapatzearena, La persona neko garbi eta neko laketa izatearen, jendearekin. Eta batzutan empatiko egia, gustatu izan zain, nire baino kerago daude nahi lantzea. Nire familienin kasuan ama, kero azkeneko behatzi ustetan, e, gertatu da Gabrielekin e, izan dudan e, aremana, eta zardibitar batzuk ere, nibaino baino zara nekin kontatzen dute urgentzietan izan. E, zita ara ez fai datziko, eta batutan laundu, esan egin, osasun kontu eta launtzea ba, beste batzuk, besteak aizmo eta batzukin, in, ba, ezin dutelako telefonu hartu, edo ez dakiterako nolagin, jolzabat launtzea zentzu didaktikoan. No? Gainerakoak maitatzeaz gain, zu ere maitatu zara? Bai, e, ez dut esaten... E, nik eman dudan, bezain beste hartu dudanik, bakizun baita esunan, eta nahematea da, ezer gutxi hartzeko bero. Baditozu beti-beti hor beti, lagunak? Bai, bai, bai, bai, da, herrian, e, bosto sei persona negin kontatzen dutenak, goizeko lehen arna setik Eta poetak ere bai, tarteka, tarteka, bai, bai, bai, inguratu eta e, luzeak izaten Bai, e, Gabriel Korto, e, jari ekortarekin ditzik egiten dugunean ilu aldiz, andorik salamera otorten zaiturtan ilu aldiz, bizi eta luzeak egiten dizkiat, itzaldi, sorasaldi e, eta ernegatu taitzen gehizketan, e, batzoi irutuko zai erokerriak, baina guk e, ez du zentzua alperreik atzen usteko lain, e, E, behar eta zenzukin hititztzen dugu gure gauza bizitzaz darazo guztietaz.pixka bat gehiago zeaztuzkodo, Bizitzaz arazo benetan zerta zitza egiten dute bi poetak elkarrekin elkartzen direnean. Bueno, e, hori magikoere bada esplikatzea eta didaktiko ere bai, esate baterako inspirazio iturriak seiituun antzen ematen diozu beste poeta hori izen dituen, Ego txiko gora bera, nundi jo e, dezakezun, ber, beraren alira sartzeko. Beraren entraman sartzeko, eta andoli salamelo otortzen denean, e, aipatzen diot indeko poeskia barriak, eta paper irakurtzen irakortzen dizkiot. Bera konturatzeko, zemainatana goen, eta erreferente bat izateko. Eta bizitzaz, eta lanez, gugiten dugun lana idaztea da ez da enpresabaten e, e, langilei bitzabitzik idiaztea. Eta berezik eri batzu baditugu. Persona hiper sentiberagera neko lotxatiak eta ez de duztea dugunik, baino bai esistenzialismo e, kutsuarekin, jator kutsuarekin eta egia bilatzearen kutsuarekin. Gaitzki Gaizki matzat ogoita mala urte Baina ez dut apena eser gaizki egin Gabrieli deitzen diot Ta gabrielet deitzen dit Koldo mitxelona sartzeko motiborik ez dut orkitu Ez dut inurria itzekeri jarri ez horreintzeko Gaur bete ditute uteguru batzuk posibleis posik banco i sorni en guztia oraindu dietare barriesker trava in bi personekin dut dudan guztia irada hasten ez duan jornala xede ondalaro ditabit euro baita geritzen zaidana garantzia du herritarren hizkuntzak ondo elikatzea gorputzak hitz berri bat emate hizkuntzak maitatzea bihotzak, sofrikari edeskente daukat, Naiz eta seire ondara loitabi izan zordu dangustia, agian jornalik ez dudalako emezortzi urtetan. Nere txekolanik eta poeskiak idaztegatik ez dut kobratu. Horan jiru urtet erdi, arte, zazpi liburu arritanatu nituen eta zazpi 19 eta bostuen euro gastatu, liburu horiek argitaran Poesia ez da torni joag egitea ez dela. Jendeak oso gutxi erosten ditu poeten diguruak. Ez dut du mila eta malautik egin errian. Baina zuekin segura eratian, hori aldi zaritu naiz, ta hemen ere ez dut uste ezer txarrik egin dudarik. Aspaldi biadiz bakarri saltuna izkoldo mitxelena. Zorra goreintzeko arteko honi gezmulelako. Orain gutxi idaukaz horretan. Taudaretseko servizu soziali esker ira lukatzerako orain dutaron godavena. Eta bizinaiz, zu gutxi maitatzearen penetan, gauza, ezobeto olikatzaren penetan, da urten, hori berogari poema hauek idartzi izanaren penetan. Zolotan ero, benetan minguli eman dena obetua eskuinari. Poema idaztea ez da tornilloak egiteako ala di oso? Komertziala ez da hainbeste eko ez da noski eh komentzionalismoak e, daramago merkatura eta komentzituta gaude ba, e, este, e, den datako estanterietan igusten din gauzak boli grafoa papera materi hautsa garantizko da, goa dala da ideiak egu dukitzia baino e, zorkuntza lan agitia baino hori nesan nahi dut ez dara komertzialagoa poesiak idaztea tornilloak egitea baino, tornilloak Esan es mundu guztiak erosten ditu, penu pois ei liburuak oso jende gutxi erosten ditu. Koldo Mitxelenan bia diz izan omen zara azken bola daun luzean. Betzi ba, labetean bai. Eta ara joango banintziztegiren batean aurkituko nuke Minguli hitzaren esanaia, baina nik bertati bertara galdetu nahi dizut, zer da Minguli? Imanor alzara bere kantatan eh, San, San Juan de la Cruzen Azkeneko, azken haurekoi diskoan ibiltzen zuen itza. Minguli esate bat erako ez da gertatzen gorputzean gertatzen da muñetan. Minguli sensazio bat, e, azkure bat, gozotasun bat, Minguli usten zaitu hona. edo orduritxu usten zaitu hona bizipo zabezela. gabatoz joanez bali... koldo olerkariak badatoz jones balira bezala datoz serda karte parte aserre tu gabatoz 21 es... jokatu genuen lenda biziko partida eta koldo girabazi Baina guri galtzea gustatzen ez zaigunez, guk errebantxa eskatu genion. Hogeita hirugarren tantua genuen gaur edo bigarren partidako, lehena? Eta gaurkoa ere berak irabazi. Berak irabazi baina gu ere berdinduta geratu gara. Eta guri galtzea gustatzen etzaigunez bigarren partida ere hogeita bira izatea proposatuko diego. Koldo iritko al gara, berrogeita lautantura. Nizi hortasun handia dagoela esango nuk iristeko uztetik, eh, momentu battik beste talizke, heriotzaak tragedik baino ez duuzte gaizki nagonik ez eh, seitzeko beste sei urten eh, zort zorzi urten, beste hori eta bizai hori. Nik ustola etortzen naiz. Zabalkune perfetua dut, ona egokia, zuekin partekatzeko momentu hauek, hor e, dut eriko saioa gure lana e, zabaltzen, euskara zitiendugu, eta epaile e, beharik eztaukagu konturatzeko, maila hartaina ematen deulak utxienez, eta euskara zitienditu gula lanak eta euskara sustatzeko moral intelektualak. Iritsiko gara, iritsiko gara berroa eta leura, poimak eta poetak bete itzultzen direlako zer koldo zer dakartzu eskuartean eskuartean dakarkit hacha eh, ekartearen eh, 2012ko orreski bilduma eta hemen eh xaritza eh, Gabrielek idazten du poesi bat eta ohixe irakurtzeko. Parmasoa ez da nire mendia. Nire mendia muño txiki bada. Leia ez dut gogoko, Atzar den poesiaak ematen di urtero. Gure poema kaleratzeko aukera, mehi duenek parte hartu dezake. Aukera zabala da,nig eztaagi zer den poesia,nik ez dakit zer den poeta izatea, agian harimanen egoera bat. Edo jarrera bat, poetak iruditzen zaizkit batzuetan Dionysia tarrak, eta beste batruetan Apolo tarrak. Maiz iruditzen zaizkit poetak artista irala, batruetan filosofoak ere bai. Nik ez tagi zer den poesia, baina gertatu egiten da. Da esaten dut, hau poesia da, baina zer den poeta izatea, misterio bat. Ba bere misterioarekin hortxe utziko dugu, koldo. Eskerrik asko bihotz bihotzez gaur ere ain ikuskizun eta entzunkizun ederra eskaintzea gatik. bera, zuri ere eta mi dut zuekin jotea eta alaxi izan deidea urte zutu. Urte berrian ere hemen izango zaitugu, hori ziur. txaso alaino dago. Baionako barraraino. Baina guk gaur mendi alderago egin behar dugu. Eta irira, poesia itarrra egiten zuen poeta batengana bai hona... Zumarragatik Durangora eta Durangotik Bilbo aldera zaito, mai... Baina gaur beste genero batean ezagutuko dugu harria eta herria uztartu zituen poeta handia Gabriel, Aresti Eta horretarako lagun, Koldozu beldiaren lagun ere baden Iñaki Baztarrika. Iñaki Baztarrika kaixo eta egun on. Eskia, egun on. Alas, seda ez da, du, zuere izan zinen durangon? Bai, bai, aurten e, ara joateko aukera izan nuen, eta bai, handike ba, liburu batzuekin etor horrekin nian txialdera. Zergatik? Zergatik ekarri zenituen, ekarri zenituen liburua kan? Bueno, ba, askotan ez izaten da, ba ezagun batekin topatu, edo batek esan, edo ikusi, edo, eta bueno, orain goen, ba, E, lagun antzerkizale batekin topo egin eta areke, bueno, areke manzidan e, e, e, liburu honen bidea liburu honetara egisteko bidea eta ba, normalean propaganda hundia izartan ez duten liburu hauetako bat izango litzake hau bai. eta zerra aurkitu duzu, paper artean inaki ba, behira, hau da arestiren nazioa antzerkia izeneko liburua, Carlos del Olmo kidatzia eta saiakera da, hau da, ez da novela bat, edo ez da poesia liburu bat, baizik eta ikerketa lan bada, ez liburu botologa ere, eta nahiko didaktikoa eta erraixireak urtzekoa, egon berro eta mar horri aldein gurukoa. Eta pixka bat, ba, e, idazleak Kalos del Olmok e, liburu honetan e, erakutsi nahi digu, ba, arestik egindako teatro lanak edo antzerki lanak ba ze garrantzi izan zuen Eze, Hain zuzen, zuk aurkezpenean e, esan bezala ba, ezagunagoa da ba, poeta bezala ba harri eta herri eta bueno ba pixka bat euskorrik kantatua eta bar orduan e, hain zuzen bere alderik ez ezagunena ziurrasgi ba, bere antzerki lanak e, izan dira bere teatro lanak eta, bueno, ba, esan behar dugu, liburu hau editatu duela eaz elkarteak, eaz da Euskal Herriko Antzarkitzale elkartea azpeitean, enparandorrean e, egoitza duena eta, bueno, ba, urten gutxien bi liburu argitaratu ditu eta, bueno, ba, badirudi antzerkiak, Ba, indarra hartzen duela egunetik egunera eta batez ere antzarki idatziak baita ere taularatuak baina antzarki idatziak ere bai eta liburu honek dauka itzaurre bat itzaurre bat Jon Cortazarrek egina eta itzaurre hortan ba, adirazten du ba, liburu honen ba, liuan hola baita esateko eta pasartetxo bat irakuriko dizuet ondo adirazten duelako zer den liburu Hala dio Jon Kortasarri. Carlos del Olmoren izan da Gabriel Aristi bere, garaik, bere garaiko inguru ideologikoan eta artistikoan jartzea. Garbi dago ez zela erraza Aristiren hortasuna definitzea eta abertzaletasunaren eta marxismoaren artean jokatzen, kokatuz kokatzen zelarik kritika gogorra jaso zituela. Baina ezeta zalantzarik euskarari eman ziola lentasuna liburu honen horrien bidean jarri diren aipu zerrenda luzea begiratuz gero. Ez da meritu txikia inunik ere garaiko giro artistikoan kokatzea. Eta batez ere Agustin ibarrorekin izan zuen harremanaren loturak ongi marraztea. Liburu honen egileak egin dituen moduen eta hortxe, ba, zarrera hortan zanbetzela, e, ba, jonk hortazarrek ba, ipatzen du hori ez e, areztiren figura ba, nahiko polemiko izan zena bere garaian, ze bere beran hortasun zen eta batetik komunista, bestetik adartzalea, euskaltzalea eta euskaldun askoren ba, txaloa jaso balin batzuen ba, beste askoren arbuioa ere bai askotan, ba, bere polemikotasun horretan eta bar, Eta orduan ba, bueno, e, Carlos del Olmo bera ere idazlea da eta Antzerki idazlea eta mais saritua. eta berak ba aipatzen du e, li, bere liburuaren hasieran, osea liburuako testuaren hasieran, ba ematen du arestiren e, poema bat, ezta? Eta bia hori hartzen du gero bere lan egiteko. Bia puntua uxeda. Ala dio arestik Bizkaitarra poeman. Baina egun baten deintzen badeuzte, herria defendietan, prest arkituko nabe ni beti, euskerearen aldean. Armarik ez tot hartun egingo, egundo nire eskuetan, nire plumea, nire izerdia, eskaintzen deutsat benetan. Eta biapuntu horren ondoren, Carlos de Olmok aldera baditen du, esaten du, E, zein zen arestiren nazioa, zer herri defendatu nahi zuen e, pixka bat galdera horri hortan e, or, zein lorratz zituen arestik bere literatura dramatikoan nazioaz eta herria zuen ikuspegi argitzen laguntzeko eta galdera hori da nola bete san, e, liburu osoan zehar erantzun nahi duena e, pixka bat ikusten duelako ba, bere antzerki lan horretan ba, bere naziotasuna edo e, defenditu naizuela ez eta e, Arespirenen ematziak eta labek ba, idatzi omen zuten haue estan citau Gabrielenzat poesia eta literatura jarduera guztiz loturik zegoen gure herriaren egoera hobetu eta euskala berria eraikitzeko asmoarekin orduan ba pizka bat eh e, Auxe dio eta Carlos del Olmo kosta ba Armaribarik Luma eta Izardi alegia hitza eta lana eskeinu zituen herriaren alde. Gabrielen poesia ezagunagoa, aztertuagoa, itzuliagoa eta ere kantatuagoa da, baina ez da berdin gertatu agerlekuetarako idatzi zuen literatura dramatikoari gagozkiola. Eta ba, zuzen, aipatzen e, e, e, du, ba nola sarte baterako 1964an, lauan, ba, Donostian Ba, e, jarraian terki taldeak terkizaldeak emantzuen ba, arestiren lan bat e, bueno, beste mundukoak eta zoro bat eta tartean zen, ba, jokalarien artean, ba, Ramones Ezar Bitoria, gazte bat eta, bueno, ba, pixeate, ba, bueno, giro horretan ez da Orduan, e, hain zuzen esaten du baita ere, ba... Gaur arte teatro arestiar horrek ez duatzerketa eta arreta maila bera jaso kritikari eta ikertalien gandik. Horben, bueno, garbi dago, ba, ba piske bat, ba, ikerketa falta hori ba, somatzen zuela egileak, eta e, dio baitare, zoritxarrez ez da entzerki taldeen ere. Ez aresti bizirik zegoela, ez eta gaur egun ere. Eta harritzekoa dio, Euskal Herrian ez baitago teatro gile klasikoak antzeztuko dituen konpainia nazionalik. Eta, bueno, e, liburu antzea e, behin baino gehiagotan azimarratzen du egileak. Eta, e, pixka bat, e, jabe gaitezen, ba, Gabriel Larestiren teatroak izan zuen e, garantziaz, eta ere bere garaian, Ba, beste mundukoak eta zoro bat hori oriantzestu zutenean, e, donostian ba, e, Erkarrezketa bat egin zioten, zeruko argian Mila bederatzi reunda, iruero beita bosteko urtarrailearen novetalauan Javier Leteri, eta e, Galdetu zioten, Javier, zer diozu gaurko Euskal Teatrootak? Eta huxe erantzun zuen. Azken denborauetan, Lartzabal jauna izan da, Euskal Teatroari kolore pixka bat eman diona. Piarris Lartzabal Haraldean, bizkai aldetik, zubikare jauna ere jarri genezake lan prestu batzuen jaberezela. Baino nere iditziz, Gabriel Aresti izanda, Euskal Teatroa, kalidadezko bide berrietara zuzendu duena. Joandan Dagonilaren amairuan ikusi gendun donostin, beste mundukoak eta zoro bat Arestiren obra jatorra, eta esan genezake, egun hartan eta obra arekin asizela Euskal Teatro berria. Zaur bueno, nahiko esan gura txoa da, ba, berak e, aipamen hori egitea, gara jartan, ba, Gabriel Agresti buruz, beraz, ba, nahiko onartua dago, bera ba, izan zela, berritzailea, batez ere zere, ba, kanpoko teatroa, ba, Bertolt Bertol Brecht, eta Ibsen, eta beste batzuek, ba, Euskeratu, eta nola batez esan, ba, euskal teatroari ba, maila emana izionezta, herri tartasuna mantenduz, eh zeberaitzen garbitzalea bere plumea Eta hartzen du eh berak e, nolabait esan e, ba er, izkera herrikoi hori eta leizarra garen ikutsu e, hori ere ba neizuen mantendo eta ez zenbat ere garbitzalea nolabait esateko Eta bertsolaritzatik e, asko edantzuen eta neizuen pizkat horr herriarekin e, bueno, lotura ba lortu esta eta aurrerago kapitulo batean Arestiren antzerki aldarriak, deitzen den kapituloan, ba, Karmus del Olmok e, e, aipatzen ditu ez daugarri batzuk, ez? Ba, arestik eskatzen zuen edo aldarri zuen e, teatro horrenak. ez, Eta bi aipatzeko tan, ba, esangoen nuke bat, dela teatroaren gaurkotasuna erein behartzela zela Euskaldun ongan. Eta e, zergatik esaten duri ba? e, arestiren ustez, joan den mendekoa iruditzen zitzaio lako, hau da, merezik jarra mendekoa iruditzen lako, garaia hartako Euskal Antzerkia. Eta, hitzaldiak e, e, egiten zituen ez, egiten zituen arro lortan, eta esan zuen, zahartasun zipristin hori gure artetik behin eta betiko eh, kendu nahi zuela. Hau da, Antzerkia berritu egine zuen, eh, pixka bat iruditzen zitzaion oso moralista zela eta predikuitxura zuela eta bar. Eta beste zaugarri bat, bigarrena, izango litzake, ba, beti aipatzen dena, ba, gure teatroa txikia dela, edo txikia zela, eta baina gurea da, eta orduan, bueno, egin ba, beharko da, lanbiskia bat, eta bar, eta berak zertu zergatik, sartuko gara txikitasun zeken batean, gauza hondiak egiteko kapaz garenean, aldetzen du. Orduan, e, arestik etzuen e, zintasunik ikusten, gauza onak egiteko, eh, ba, telebistan, zinean, bezala, edo, eta e, hau esaten zuen. Eta nik uste esaldi dela berodin kostatuko zaigu ona egitea edo txarra egitea. Berat, ba, berak ba, ona egiteko a, ona egitekoaren aldeko aposto egiten du. Eta baitara esaten zuen ba, mundu zabaleko antzerkia estudiatu beharra e, aldarrik atzen zuen. Ezta? E, Adibidez, Ba Hugo Beti, Pirandelo, Williams, Miller, Brecht, Beckett, Ionesco, eta barrez. Bera gokeratu zituen hor, eta, eta bueno, bera e-referentziak ziren, eta nola bat horren, horren, bueno, pixka bat aldarrik egiten du. Eta beste galde batetik baita ere nahi zuen, ba, kultura eta diversioa batera esken gizta eta hortarako teatro irutzen zitzaioan modurik onena ba, bai eduki aldetik, bai dazle bat egon behar zuelako e, gauza on bat idatziz eta bestetik zuzendari on bat hori ba, ba, taularatzeko, herri hortarako, herri hortako berkatu euskera era egokitzeko eta gauza bizi bat eta atxegin bat egiteko eta bueno, ba, pixka bat e, horrela desarroiatzen da liburua eta bueno, bai esan e, puntu jakingarri asko dauzka ez da? En, danak ez zinditu eta ipartu honuski eta zaila izango ditzak edan ipartzea eta, bueno, gainera irakurleak, ba, horre izango duela zaila zaila zaila irakurtzeko, liburu hau Bai egiten du, osnarketa bat, Carlos del Olmok eta esaten du nola, arespi, gara hartan ikusitako arazo batzuk ba, konponduta daudela gaur egun, sate baterako, ba, idazle eta itzut zaila eskasiarik ez dago euskara batua banaiko finkatuta dago baina dioberak ez tizuru barkatu ez tizuru diela euskal antzerkigintza duela berroi eta marrurte baino antula, antolatuago dagoenik Hau da. ez behintzat akademia moduko horren aldetik eta beste literatur generoetan ez bezala euskal dramagile gutxik ere gutxik dioberak oso gutxik lortzen dutela euskal herriko antzokietan Edo liburuetan ospea eskuratu ondoren beste hizkuntzetara itzulita heltzeik. Eta berak dio ondoren arazo nagusietako bat konpondu gabe bai dute oraindik euskal eta tzezle eta arazoria hau da. Euskerazko literatura dramatikoa hau da idazizko antzerkia, agertokietara edo zenatokietara ematearena. Erakundek lagunduriko antzerki konpainia nazional baten parekorik ez baitu lortu euskerazko antzerkiak. Hori dio berak eta beraz, ba, bueno, ba, hola laburpengitia, ba, esan dezagun, ba, i, ildo hortati dijoala, ba, antzerki elkalanzerkia eta bereziki, ba, Gabriela lana ondo ezagutzen duen eh, ba, Carlos de del Olmorene, eh, honek ke ta eta esan behar dugu e, itzaurrea balin badaukali liburu honek itzostea edo itz, ba, lanaren bukaeran beste lan bat oso politxea dagoela Jaime Palberderena antzerki munduko gizona honena, eta berak esaten du ba bueno, hainbat ba, hainbat altumaten ditu, oso artikulu politxea egiten du esaten du nola garaibatean antzarki, e, arespiren antzarkia dezen ditu eta jarraitzaile betzela agertu zirenak Tartean, xaberlete, eta bar Gero ondoren ez zuten apenas eh, antzerkirik egin eh, Poesiara eta beste Gauza batzuetara eh, Bueno, dedikatu zielako, ez da? Eta bueno, aipamen aipa hori egiten du Eta mm, Bai Esaten eh, duela baita ere eh, Hain zuzen Gabriela Erestiren eh, Bueno, zerbait Berezia, aipatzeko eh, Eta azpimarra esaten du Sustatzaile eta polemista e, jarduera oparo eta gatazkatzu horretan, hau da, ba, polemista bat zen, polemikaz sortea guztatzen zaion eta bar, baina nabarmentzen duela, nabar duela Javier Balberdek ba, arestik herri antzerkiaz egin zuen defensa. Eta hain zuzen ere, ba, garaia hartzan adibidez, barrutiaren gabonetako ikuskizuna, ba, e, lurpetik nolatera zuen, etzen bat ere ezaguna edo naiko argulatua, Zeain zuzen ere, goratu behar dugu, ba, esaten zuena arestik ez da, beti mespretsatu du erri xeea, apretagun herri prestu eta sufritua, eta haren bizitze kulturala ez esistentezat eman du beti. Arrazoion egatik, Julio Urkixoren zaz, Sabinoarenaren zaz, Mikel Unamunoren zaz, eta emerezigarremendeko gainerako lebitazko apestikuen zaz, bertxolaritza, zuberako teatroerritarrak, gure eskritore klasiko guztiak, Batzuek salbu Manuela Ar Armmendi Arnau autoen arte horiek eta orduan hain bizirik bizi zen hizkuntza bizia bera ere argugarrrik erdeingarrrik eta iguingarriak ziren. Hori arestik esan eh, zuen. Beraz bueno, ba, herri teatro zulettinoa etari herri, herri antzerkia eta bar, ba, adibidezkaniko eta Belxitina hiru eh, eta mailkoa, abar, bueno, denak pixka bat errebindikatzen ditu eta eta bueno, finean egin lezuen ba, ba hori, ez? E teatro kulto bat eguneratua, hau da gaur egun edo bere garaian bizi santzenean, ba indarrean zauden <coughs> Europako e, teatro bidetatik barna, baina herrikoia ez ez oso zaila ulertzen, ulargarria eta Eh, ez izkuntza eh, garbizale batekin hau da, eh, ba, plumea bezala edo eskritore eta hori lako hitzak erabiliz lasai asko eta bueno, ba, hori da pixka bat ba, liburu liburuenen eh, ba, mamia eta bueno, egia esan behar bada ba, oso, oso modu didaktikoan idatzia kapituloz kapitulo, kapitulo laburretan e, ulergarria eta bueno, ba, nik uste edo nork irakurtzeko modukoa dela Ba, primera, niñaki, Inaki, asko eskortzen dizut, nereibaintzat jakin mina eragindi dazu eta Gabriel Ares beste alderdi hori ekarri izana asko eskertzen dizugu. Bueno, ba, asko zuei aukera aukerago emateagatik. Ondo bukatu urtea eta irakurriz bukatutakoa irakurriz hasi dezazula. Guk gomendioak gustora jasoko ditugu itakan. Bale, ba, asko zuei eta egu on. Berdin. Now I've heard there was a secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor four. Gaur argazki koloretsu atera diogu, lehenengo irakurketa multikultularari. Horregatik, aleluia. Hogeita batera berdin du ondoren, hogeita bira ezin eta bitantu gehiago eskatu genizkion koldori. Guztoraritu gara, poesiaren bidezidorretan barna bere konpainian. Horregatik, aleluia. The... Eta inaki baztarrikak, Gabriel Aristiren antzerkietara urreratu gaitu horregatik ere aleluia. Aleluia. Aleluia. aleluia eta pozik gaudelako eta zorion txugarelako eta gaur leonarkoen horretu nahi nuelako horregatik ere aleluia, aleluia. Well, really, what's into Eskerrik asko entzule gaur ere irratiaz bestaldean egote agatik. ondo pasa egun huek eta segi hori unezune egunik egun bizitza zukutzen broken, Gu olerki nobela edo antzerki datorren hastean, hemen izango gaituzo bitartean Segizorion txu eta aleluia kantatzen. Aleluia! I did my best. It wasn't much. I couldn't feel. So I tried to touch. I've told the truth. I didn't come.